Увечері Марк довго не міг заснути. Не йшла з голови Сони на розповідь. Хлопець намагався критично оцінювати почуте. Бо очевидно, що Марта не була першоджерелом. Їй хтось розповів історію, вона переповіла її Соні, а Соня потім переповіла йому. І майже напевно кожен оповідач щось додавав від себе. Та й взагалі не факт, що перше джерело мало доступ до перевіреної інформації. Тим Марк відчував, що загалом історія правдива. Реальні сумніви викликали лише частина про надіслане Гришині селфі. Це було якось по кіношному безглуздо. Крім того, якби фотографію справді було зроблено, слідчі однозначно взялися б за Ніку також. Після загибелі Юлі Гришиною поліція відкрила кримінальну справу. Його самого допитували двічі. Тож Марк розумів, Поки в результаті розслідування з переліку ймовірних причин смерті не буде виключено вбивство чи доведення до самогубства, цю справу не закриють. Сьогодні хлопець пробув у Ніки майже 20 хвилин, однак не помітив, щоби дівчина мала переляканий або чимось дуже стурбований вигляд. І це дивувало. Навіть якщо селфі в ліжку, вигадка, як можна вдавати, мов би, нічого не сталося. Продовжувати жити звичайним життям, знаючи, що твоя дурнувата витівка призвела до самогубства дівчини з паралельного класу. Марк силувався уявити, що відчуває Ніка. Що відбувається в її голові. Чи жалкує вона скоєне, А в голові центнера? Упродовж тижня Гевал... Гевал – велика неповоротка людина. Не показувався в школі. Принаймні, Марк його не бачив. Хлопець почувався пригніченим. Він покрутився на ліжку до першої. Зрозумів, що заснути, не спрямувавши увагу на щось інше, не вдасться. Після чого вімкнув лампу, взяв подаровану дідом книжку та спробував зосередитись на читанні. На якийсь час це допомогло. Хлопець із головою поринув у розповідь Гріна про еволюцію людських уявлень, про простір та час і посидів за книгою більше як годину, коли раптом перед очима Немов написане на папірці, зринула думка. А чому б не спитати саму Ніку? Чи було якесь фото, чи відомо про нього поліції? Марк згорнув книгу, поклав на коліна планшет, запустив його. Зайшов на свій аккаунт у соцмережі і відкрив розділ повідомлення Ніка Тарлецька, аккаунт Ніка Ноті, була не в мережі, і Марк завагався. А раптом уся ця історія вигадана, що тоді Ніка про нього подумає. Ну, не могла вона поводитись так незворушно і розслаблено, навіть якби ніякого селфі не було. Дівчина, напевно, образиться та більше з ним не розмовлятиме. Зненацька планшет клацнув, сповіщаючи про нове повідомлення. Від несподіванки Марк здригнувся. «Соня, 2.30 ночі. Ти не спиш?» Хлопець зиркнув на годинник у лівому верхньому куту. опів на третю?» і відписав. «Ні». «Соня, чому?» «Марк, читаю». «О третій ночі?» «Так». «А ти чого не спиш?» Кілька секунд дівчина не відповідала. Потім унизу екрана вигуртнула. «Не можу заснути. А що читаєш?» Дід подарував на день народження книгу Брайана Гріна «Структура космосу. Простір, час і текстура реальності». «Дуже велика і крута». «Задрот. Вона цікава. Зараз читаю, як змінювались наші уявлення про реальність від Ньютона до Ейнштейна, а другий розділ про те, що таке час. Все зрозумів?» «Не все. Виписую, що треба завтра запитати в діда. Але загалом шизію з того, скільки всього може пояснити наука. Все одно є речі, які наука пояснити не може». Хлопець пригадав дідове «Не раджу поновлювати суперечку». Секунду повагався, потім рішуче відстукав по цифровій клавіатурі. «Немає таких речей». Соня, «Є». «Не хочу сперечатись, але ти помиляєшся. Те, що є явища, суть яких ми не розуміємо, не значить, що їх не можна зрозуміти в принципі». «Ні, це ти помиляєшся. Я можу довести, що такі явища є». Дивлячись на екран, Марк усміхався. «Наприклад, телепатія? Духи померлих?» «Блін, заткнись, не телепатія. Я знаю дещо. Можу дещо показати. І ти переконаєшся, що існує інший світ. Типу, як паралельний вимір чи щось таке, про який твоя наука нічого не знає». Марк роздратований смайлік. «Що?» Марк, «Нічого». «Що нічого?» «Розказуй, як плануєш переконати задрота?» Відповідь не надходила дві хвилини. Марк вирішив, що Соня образилась, чи, може, заснула, і хотів відкласти планшет, коли внизу екрана з'явилось нове повідомлення. «Добре, я скажу тобі, що треба робити». «Треба робити для чого?» «Для того, щоб переконатись, що паралельні світи існують». «Серйозно? Ага». «Ти реально думаєш, що зможеш переконати мене?» «Так». Хлопець виборсився з-під легкої ковдри і сів, підклавши під спину подушку. Від бажання вдруге виступити руйнівником міфів і похозуватись логічними прийомами, котрих навчився від Арсена, засвербіло між лопатками. Звісно, Марк розумів, що йому не вдасться розправитись із соненими забобонами так невимушено і ефектно, як це зробив би його дід. Але все ж він не сумнівався, що не залишить від її фантазій мокрого місця. Хлопець узявся гарячково друкувати. «Я уявляю, як це виглядатиме. Ми заліземо в якусь покинуту будівлю за містом, покуримо косяк і перенесемося до паралельного світу, вгадав. Ха-ха-ха. Соня, даун, я не курю траву». «Марк, я теж, але я бачив тебе з Мартою біля кошика. То була просто сигарета, і я не в затяжку». «Ну добре, тоді ми заліземо в покинуту будівлю за містом». Ти помедитуєш кілька хвилин із закритими очима, а потім почнеш переконувати, що відчуваєш присутність істор з іншого світу. «Я казала, що ти задрот. Забудь, ти кончений». «Сама ти кончена?» – подумав хлопець. «Просто мені недостатньо розказати, що ти там щось відчуваєш, щоб переконатись. Я мушу відчути сам, шариш?» «Тобто ти мала показати щось, що я можу повторити, не знаю, якусь процедуру, яку я повторю, коли захочу, і відчую все на власній шкурі». «Ти відчуєш, я гарантую». «Ок». на затятість не настрожила хлопця. Він не повірив у її серйозність. Він же не маленький у таке вірити. Аж поки не вискочили два наступні повідомлення. «Я доведу тобі просто зараз. Можеш вийти до під'їзду?» «Що?» «Ти можеш вилізти зі свого ліжка та на півгодини вийти до під'їзду?» Тепла хвиля, що затопила Маркові груди від усвідомлення власної, значною мірою ілюзорної інтелектуальної переваги, поступово відринула. Натомість дивне відчуття Марк не міг визначити. Добре воно чи погане? Холодною змією заповзло в серце. Хлопець виждав чверть хвилини, а тоді відстукав по клавіатурі. «Зараз?» «Ага. Навіщо?» «Щоб переконатись!» Марк почав набирати. «Переконатись в чому?» Проте стер повідомлення, що за дурня. «Чого вона добивається?» На екрані висвітилось. «Злякався?» «Ні». Хлопець супився та неспокійно покусував нижню губу. «Обов'язково саме зараз, посеред ночі?» «Соня, то що?» Не випускаючи планшета з рук, Марк зісковзнув з ліжка і підступив до вікна. З висоти восьмого поверху було видно всю західну частину рівного. Місто спало, тільки по Пушкина у бік Соборної підіймався білий седан. Фари гнали перед машиною хвилю жовтавого світла. Марк не розумів, що замислила Соня. І через це почувався невпевнено, підсвідомо вишукуючи в її словах підступ. Хитромудру пастку, замасковану показною доброзичливістю. Що їй насправді потрібно? Водночас внутрішні органи неначе розігрілись від хмільного перечуття – було щось непереборно заманливе в ідеї вислизнути посеред ночі з квартири, щоб зустрітись з дівчиною. Він поклав планшет на підвіконня. «Не знаю, батьки можуть почути». То вислизни так, щоб не почули. «Куди ми підемо?» «Не бійся, ми не будемо виходити з під'їзду». Марк прикинув, чи зможе вийти з квартири, не розбудивши батьків. Це не здавалось аж такою проблемою. Проблема полягала в іншому. Вроджена обережність у купі із прищепленою Арсеном передбачливістю підказували, що тато чи мама можуть будь-якої миті прокинутись, наприклад, щоби сходити до туалету. І мимохідь зазирнути до його кімнати. Що тоді? Що він говоритиме, коли повернеться? Тату-маму ми із соною мандрували паралельними світами? Планшет клацнув, сповіщаючи про надходження чергового повідомлення. Чого за мовк? Марк кілька секунд не кліпаючи витріщався на екран. Зрештою, тепло, що лоскотало нутрощі, переважило. Ти ненормальна, але добре, я виходжу. Ок, зустрічаємось біля ліфта, на першому поверсі. І тільки спробуй не прийти. Хлопець нечутно надягнув футболку, вскочив у джинси, вимкнув планшет. Кілька секунд постояв перед кімнатними дверима, згадав про мобілку, озирнувся, Але, поміркувавши, вирішив не брати її з собою, після чого обережно прочинив двері. Клацання ручки у в'язкій тиші квартири пролунало пістолетним пострілом. Марк затамував подих і на кілька секунд заплющив очі, відчуваючи, як у грудях неспокійно перекидається серце. Спливло півхвилини, жодного звуку. Він розплющив очі та навпомацьки підкрався до батьківської спальні. Двері було зачинено. Марк притулив до дерев'яної поверхні вухо, почув ритмічне вікторове сопіння та заспокоївся сплять. Потому розвернувся та навшпиньки рушив до виходу з квартири. Приблизно посередині вітальні, коли до вхідних дверей залишалось п'ять кроків, Марк почув, як у під'їзді запрацював ліфт. Серце спочатку підскочило до горла, а спина між лопатками і долоні вкрились сиротами. Якого лисого Соня поїхала ліфтом? Але за мить Марку стало соромно. Той що, що поїхала? Ніхто не зривається глупою ночі просто тому, що хтось у будинку скористався ліфтом. Намагаючись не торкатись шафи для одягу, хлопець узувся, прочинив вхідні двері та вислизнув на сходовий майданчик. Він не став викликати ліфт і збіг на перший поверх сходами. Не озирайся і мовчи. Розділ 12. Соня вже чекала на нього. Чого так довго? «Зовсім недовго, я пішки, не хотів їх побудити». Вони перемовлялись пошепки, сховавшись від огляду квартири з першого погляду на сходах одразу за ліфтом. «Ти готовий?» Лампа, що висіла над щитком з електролічильниками, заповнювала сходовий майданчик першого поверху мутним жовтуватим світлом, від чого цятки ластовиння на засередженому соненому лиці тонули в жовтизні і воно здавалось восковим. Марк піднявся на сходинку, щоб їхні голови стали на одному рівні На першому поверсі було трохи холодно, шкіра на руках почала вкриватись пухерцями Так, хлопець зарозуміло всміхався «Показуй» Соня тиснула пальцем у стіну за його спиною «Це ліфт, і однозначно це… ну, ніби як портал» За стіною, на яку вона показувала, знаходилась ліфтова шафа «Ну так, звісно», – подумав Марк хлопець раптом збагнув, як сильно хоче спати. Відчуття таємничості, котре вимануло його з ліжка, швидко вичахало, залишаючи по собі на наліт розчарування. Ну які паралельні світи? Як він міг на таке повестись? Слухай, завтра рано в школу, і я трохи сонний, тому Соня мов би не чула його. Треба повторити певні дії з ліфтом, і це перенесе тебе на той бік. На той бік чого? Побачиш, Соня простягнула руку На долоні лежала зім'ята смужка паперу Ось, тримай Марк узяв папірець і розгорнув його Стискаючи краї пальцями Послідовність цифр, відмажованих стрілками Перед останню, п'ятірку виділено червоним і обведено 1-4-2-6-2-8-2-10-5-1 Звідки це? Сама написала, щоб ти не заплутався Я перші рази постійно забувала у Марковій голові сколихнулась підозра, що Соня божевільна. Ненавіжена, ненормальна чи підірвана, а по-справжньому безумна. У тіми, його товариш, з яким він не зустрічався від часу переїзду із мікрорайону Північний до центру, була бабуся. Цілком притомна, на перший погляд. Бабуся, котра любила вночі дристати під себе, а потім вимащувати стіни над ліжком рідким лайном. Малювала всілякі ієрогліфи Тімі навіть кілька разів вдавалось їх сфотографувати до того, як мати відмила стіну. Він потім показував їх у школі, говорив, що то послання від інопланетян. А раптом Соня така сама не в сенсі лайна на стінах, а в сенсі неадекватності. Ну, не може вона вірити в паралельні світи. На якомусь етапі цей фарс обов'язково обірветься, і тієї миті хлопець засумнівався, що дівчина це усвідомлює. Соня тим часом продовжила. «Значить так, ми зараз на першому поверсі. Тобі треба викликати ліфт, потім зайдеш до кабіни і поїдеш на четвертий поверх. А ти?» «Ти маєш бути сам, це обов'язкова умова». Марк не зводив погляду із складки між її бровами, чого вона так напружилась. Від її прискіпливого погляду в ньому щось заворушилось. «На четвертому з кабіни не виходь. Щойно двері відчиняться. Рушай на другий». «З другого так само, не виходячи, піднімайся на шостий. Потім з шостого назад на другий. Звідси вгору на восьмий, а з восьмого знову на другий. Після чого тобі треба виїхати на десятий. Усе як на папірці, бачиш?» Вона тицнюла пальцем у папірець. Четвертий – другий, шостий – другий, восьмий – другий і наприкінці – десятий. «Для чого це?» Соня проігнорувала запитання. Якщо раптом на якомусь із поверхів натнешся на когось із мешканців, доведеться вийти з ліфта і почати все спочатку. Це зрозумів? Тебе ніхто не повинен бачити, і ти маєш постійно бути у кабіні. Інакше нічого не вийде. Марк зіжмакав папірець. «Соню, що за фігня? У тебе наче щось вселилось». Дівчина підсунулася, ледь не торкнувшись своїм носом Маркового. І нервово зашепотіла. Слухай уважно На п'ятому поверсі. Хлопець спочатку вирішив, що змінилось освітлення. На щоках дівчини знову проступила ластовиня. Знадобилось трохи часу, щоб він збагнув, що лампа світить, як світила, а насправді то зблідла шкіра під веснянками. Перед тим як ліфт зупиниться, ти мусиш стати спиною до дверей. Щось таке було в її голосі, від чого спиною Марка пробіглись мурахи. Він столив рота, потім розстулив, але слова не йшли. На п'ятому поверсі двері відчиняться, і там може нікого не бути. У такому разі ти можеш вийти з кабіни та почати все заново. А можеш, якщо хочеш, поїхати додому і лягти спати. Можливо, на п'ятому на ліфті чекатиме хтось із сусідів. Ти дізнаєшся. Просто трохи не рухайся кілька секунд, і тебе обов'язково покличуть. У жодному разі не здумай повертати голову до того, як почуєш людський голос». Соня нервово облицала губи. Веснянки тепер здавались чорними, а голос обгорнутий важким оксамитом. «Але якщо ти зробив усе правильно, якщо правильно проїхав поверхи, то на п'ятому на тебе чекатиме... І... Іс... істота. Вона аж затнулась від хвилювання. По-моєму, то дівчинка. Молодша за мене на кілька років. Десь так. Тобто вона здається мені дівчинкою, але насправді я не знаю, що воно таке, бо на неї не можна дивитись». Можливо, це реальна дівчинка, просто вона ніби не зовсім жива чи щось таке, і, в... і ще від неї дуже тхне. «Усратись мені на місці» – проскочило у марковій голові. Вона хвора. Не зовсім жива дівчинка, від якої дуже тхне, бляха муха, та вона хвора на всю голову. Йому було трохи страшно, проте саме це примарне та невиразне відчуття – чи то пак нерозуміння, що породила скупу тривогу, котра лоскотала груди зсередини. Примусило його затриматись. Чим тхне? Соня замислилась. Ністрі розширились так, наче вона пригадувала запах. Землею і чимось кислим. Марк похитав головою. Треба валити, лягати спати і більше до неї не наближатись. Він почав розвертатись, щоб піднятись сходами на другий поверх, та схоня схопила його за плечі Дівчина стояла так близько, що Марк шкірою ловив її дихання Її руки були холодними А тепер найважливіше Мені пофіг, що ти думаєш про те, що почув Просто запам'ятай одну річ Щоб не сталося, не озирайся і мовчи Соня міцніше стиснула тоненькі пальці Не озирайся і мовчи, зрозумів? Ага, на автоматі кинув Марк «Добре». Вона опустила руки. «Двері зачиняться, і ти можеш починати розвертатись». «От ти і попалилась!» «У нашого ліфтва двері не зачиняються, поки хтось є в кабіні». «Вони зачиняться», – відрізала Соня. «Якщо на п'ятому на тебе чекатиме вона». «Повір мені, двері зачиняться, і ліфт стоятиме на місці». Марк знову подумав про те, що йому краще піти. «У мозку неначе червона лампочка спалахнула». Водночас він усвідомлював – сонені слова, сколихнули думки, не прикінчивши які, він не вгамується, не засне до ранку та, ймовірно, не спатиме ще багато ночей по тому. Замість розвернутись і рушити сходами на восьмий поверх, він насторожено спитав – що далі? Ця істота чи, чи дівчинка може видавати дивні звуки, але ти не зважай. Після того, як двері зачиняться – вона почне обходити тебе ліворуч чи праворуч під стіною кабіни, і тоді треба розвертатись. Якщо істота посуне праворуч, повертайся через ліве плече. Соня на підкріплення сказаного повела лівим плечем назад. Якщо вона протискатиметься ліворуч, тоді через праве. Дівчина відвела праве плече. Так, щоб постійно бути до неї спиною. Не бійся, якщо не дивитимешся, вона тебе не чіпатиме. Марк тримав спину рівно, ніби жердину проковтнув. Соня правила далі. Коли станеш обличчям до дверей ліфта, натискай кнопку першого поверху. А що буде, якщо я натисну яку іншу? Дівчина насупилась. Не знаю. Я ніколи не пробувала. І тобі не раджу. Маєш натиснути одиницю. Якщо ліфт поїде вниз, значить щось пішло не так. І на першому щойно відчиняться ці двері. «Тікай, вискакуй з ліфта і біжи геть із під'їзду. Не озирайся і не говори. Якщо замість спускатися, ліфт поїде вгору, значить, ти все зробив правильно. Кабіна зупиниться на десятому поверсі. Істота за спиною зникне. І ти опинишся в тому місці, про яке я розповідала. Ти будеш не тут. Не в цьому будинку взагалі, не в цій реальності. Це якась дурня. Маркове лице виражало обережне здивування – «Ти з мене смієшся!» «Ти хотів процедуру, яка б тебе переконала?» Ви Соня трохи заспокоїлась. «Яку ти міг би повторити і відчути все на власній шкурі?» «Так, але тоді чого чекаєш?» Пронизлива, наче на дні океану, тиша облягла їх з усіх боків. Спливло кілька секунд, і безмовність почала здаватись Марку несправжньою. За нею, ніби за тьмяним склом, щось крилося. Якась незрима сила навалювалась на його плечі та спину, заливала туманною важкістю мозок. Хлопець приглядався до Соні, шукаючи в бурштинових очах чи то приховане глузування, чи то божевільне мерехтіння. Проте нічого не знаходив. Дівчина залишалась серйозною. Чекала. Марк, нехотячи, спустився зі сходів і зупинився перед ліфтом. «Зрештою, що я втрачаю?» Він усе ще не усвідомлював, чого домагається Соня. Що такого вона може зробити? Зніме на телефон, як він катається ліфтом з поверху на поверх? Але хіба це аж такий крутий прикол, що над ним риготатиме вся школа? Начепивши на обличчя найбільш презирливу посмішку з усіх, на які він був здатен у свої 14 років, хлопець натиснув кнопку виклику. Ліфт стояв на першому. Розсувні двері відразу, глухо-гуркочучи, роз'їхались. «Ти не віриш мені!» – сказала Соня. І знову мурашки по шкірівів її голосу. От тільки немлосне поколювання, що розбігається тілом, коли холодного осіннього ранку ще сонний стаєш під гарячий душ, а радше відчуття неначе то шкіру дряпнули цупкою взуттєвою щіткою. Марк повернув голову. «Соню, ти ж знаєш, там нічого немає. Ліфт нікуди не веде. Я можу до ранку китатись вгору і вниз, але від того нічого не зміниться». «На десятому поверсі буде десятий поверх». «Я не розумію, навіщо ти?» «Ні-ні», – заперечила вона, не відводячи очей і не поворохнувши головою. Марк устиг подумати, що це якось не по-дівчачому. «Не треба. Я знаю, що ти не віриш. Якби повірив, ти б запитав, як звідти повернутися». Цієї миті щось безгучно накренилось у Марковому животі. Чи повірив він, що на десятому поверсі може виявитись не десятий поверх? «Певна річ, що ні». Зате він злякався. Почувався, як не надто вправний плавець, який раптом збагнув, що зоблив задалеко. «Яне...» «Двері ліфта зачинились», – обірвавши фразу. Соня показала пальцем на кулак, у якому Марк усе ще стискав її папірець. «Усе так само, тільки у зворотньому порядку». З десятого на другий, з другого на восьмий, з восьмого на другий, з другого на шостий, шостого на другий, з другого на четвертий, а тоді з четвертого на перший. Миляве електричне світло висікало на її обличчі моторошні тіні. Якщо після четвертого замість опуститись на перший поверх ліфт посуне вгору, мусиш натиснути будь-яку кнопку, щоб зупинити його. Обов'язково до того, як він доїде до десятого а потім почати все спочатку, з десятого на другого, з другого на восьмий і так далі, поки не потрапиш на перший. На першому поверсі, до того, як виходити з ліфта, поглянь довкола. Ти повинен переконатись, що опинився у своєму світі. Якщо яка-небудь дрібниця, найменша деталь, відсутність подряпини на поштовій скринці, інакший колір стіни видається, підозрілою, не виходь, залишайся у кабіні. «У такому разі треба повернутися на десятий і почати все спочатку». Марк дивився на неї широко розплющеними очима і ловив кожне слово. Єхидна посмішка давно щезла. Губи, геть як у діда, злипались в ледь видуму рожеву риску. А Соня дивилась на хлопця. «Ну що, спробуєш?» «Ти ненормальна, ти бляха», – подумав Марк. «Ага, усе зрозумів?» «Так». Марк удруге натиснув кнопку виклику ліфта. Вступив до кабіни, розвернувся. Соня стояла навпроти. Чверть хвилини вони мовчки дивились один на одного. Уперед, зрештою промовила дівчина. Марк натиснув четвірку. Останнє, що він побачив перед тим, як двері зачинились, було її обличчя. Все ще бліде, неначе щойно видерте із землі коріння. А потім, коли ліфт рушив угору, за дверей долинув напружений, Заледве неблагальний голос. «Обернись спиною на п'ятому! Після того, щоб не трапилось! Не озирайся і мовчи!» «Не озирайся і мовчи!» Розділ 13 Четвертий поверх зяяв пусткою. Марк не вистромлювався з ліфта. Лише трохи почекав, отопіло розглядаючи щиток із лічильниками електроенергії на стіні навпроти. А потім натиснув двійку. «Що я роблю? Навіщо це?» На другому поверсі так само порожньо. Двері прогуркотіли і ліфт поїхав на шостий. У коридорі шостого поверху не виявилось світла. І Марк мусив напружитись, щоб приглушити зойк, який рвався крізь горлянку. Він раптом зрозумів, що його нерви натягнуті до дзенькоту. Хлопець похапцем натиснув двійку та поїхав донизу. По-справжньому страшно стало, коли кабіна із другого поверху почала підніматись на восьмий. Тієї миті Марк... Повністю осягнув сутність сказаного соною. Якби ти повірив, ти б запитав, як повернутися. Як звідти повернутися? Хлопець спробував уявити, що вона зараз робить. Чекає на першому поверсі? Пішки піднімається до себе на дев'ятий? Дурня якась. Невже вона не розуміє, якщо він проїде всі ці поверхи, і у результаті нічого не станеться, то лише глузуватиме з неї? Марк пригадав обличчя дівчини. Вона не насміхалася з нього і однозначно не очікувала на насмішки над собою. Соня вірила в те, що розповідала. Страх ковзнув стінками грудної клітини. Забився, наче пташка у клітці. Ліфт досягнув восьмого поверху. Двері відчинились. І Марк відсахнувся, вдарившись спиною об стіну кабіни. Та вже наступної миті тіло залило відчуття полегшення. У коридорі за дверима ліфта, загорнувшись у кошлати, махровий халат кремового кольору, Стояв Арсен. «Марку? Діду?» Кілька секунд мовчанка. Марка тіпала від холоду та переляку. Хлопцю кортіло кинутись вперед і затиснути діда в обіймах, але він знав, що Арсен фізично не спроможний обійматись. Хлопець лише ковтнув слину та винувато кліпнув. Арсен не кліпав і, зрештою, ледь вигнувши брову, озвався. «Я можу поцікавитись, чому ти о третій ночі...» «Доламуєш ліфт у нашому під'їзді». Виходячи з квартири, Марк так і не вирішив, що говоритиме, коли його заскочать. Тож зараз, бачачи діда перед собою, не вигадав нічого кращого, крім ляпнути «Ні, не можеш». А тоді збагнув, як по-дурному прозвучала відповідь. На Арсеновім обличчі не ворохнувся жоден м'яз. Він тільки нахилив голову та безбарним тоном проказав. «Зрозумів». Марк посерйознішав. «Діду, тут таке...» «Я просто не... ми типу це, ну... ми?» – подумав Арсен. Потім відступився від ліфта і махнув рукою в бік квартири. «Шуруй у ліжко. Завтра зранку поговоримо». Утягнувши голову, хлопець прошмигнув до своєї кімнати. «Михцем» – скинув футболку та джинси і пірнув під ковдру. Серце калатало, втім Марк мусив закусити ковдру, щоб не розреготатись. «Я можу поцікавитись, чому ти тут о третій ночі доламуєш ліфт. «Ні, не можеш». Арсен не квапився повертатись до спальні. Не вмикаючи світла, зайшов до кухні, відкрив холодильник, дістав пакет із томатним соком, налив півсклянки. Потім повернувся до вхідних дверей і, зробивши ковток, став чекати. За хвилину згорища долинуло розмірене годіння електричного двигуна. Ліфт почав опускатись. Кабіна зупинилась на першому поверсі і замить посунула назад. Арсен відчинив двері квартири та, напереступаючи поріг, вистромив голову. Так, щоб побачити цифрове табло над ліфтовими дверима, на якому блимаючи змінювались зелені цифри. П'ять, шість, сім, вісім. Ліфт зупинився на дев'ятому. Арсен виждав, поки Соня зайшла до своєї квартири, і тільки тоді тихо причинив за собою двері. Буває, люди витискають усмішку губами, залишаючи очі серйозними, а брови, Ніс чи підборіддя напруженими. Посмішка тоді має вигляд не справжньою, неначе намальованою на приклеєному до підборіддя папірці. Коли Арсен, тримаючи в долонях запітнілу склянку із соком, крокував темним коридором до спальні, все було якраз навпаки. Тонкі губи злипались в безкровну риску, зате решта обличчя світло-сині очі, ледь роздуті ніздрі. Та дужки неглибоких зморшок довкола рота всміхалися. За сніданком він жодним словом не обмовився про нічну пригоду. Не озирайся і мовчи. Розділ 14. Марк спав, як убитий, тож у середу вранці, попри те, що прокинувся на півгодини раніше, ніж було потрібно, почувався відпочилим. За вікном накрапав дощ, і було темно. У квартирі панувала тиша. Світло не вмикав, продерши очі, запустив планшет. Ніка Ноті була офлайн. Проте, покоперсавшись у собі, хлопець збагнув. Щонебудь писати їй бажання немає. Соні Марчук у мережі також не було. Марк прогнав у голові події сьогоднішньої ночі. Переляк, який огорнув його за мить до зустрічі з дідом, тепер під теплою ковдрою в затишній кімнаті, видався абсолютно необґрунтованим. Що його так настрашило? Як взагалі можна бути таким наївним? Особливо після всіх книжок, подарованих Арсеном. Що більше Марк про це міркував, то більший сором відчував. Як можна було повірити в казки того дівчиська? Хлопець похитав головою. Дід, напевно, цілий тиждень глузуватиме з нього, як дізнається, що його онук робив у ліфті. Марк спробував вигадати, що казатиме дідові про нічну вилазку. Проте нічого, на думку, не спадало. Натомість у голові постійно проскакувало, виникли ще вночі запитання – «На що, чорт забирай», Соня розраховувала. Хлопець потягнувся до джинсів і видобув із кишені смужку паперу із акуратно виведеними цифрами. Це скидалось на якийсь розіграш. Марк покрутив папірець у руці і дещо придумав. Узявся за планшет, розкрив Google та почав вводити у пошуковому рядку різні комбінації слів «розіграш», «ліфт», «паралельний світ». Утім, на жоден із запитів нічого притомного не з'явилось. Потім Марк вирішив спробувати англійською. Він знав її достатньо, щоб без допомоги перекладача набрати в рядку пошуку «Elevator to Parallel World» – «Аліфт до паралельного світу». Цього разу сталося навпаки. Перше ж посилання насторожило. Знайдена пошуковим сервером стаття мала назву «The Most Dangerous Games – «Елевейтор to Another World» – «Найбільш небезпечні ігри» – «Ліфт до іншого світу». Марк клацнув по ній мишею і заходився читати. Раз за разом доводилось перемикатись на вкладку Google Translate. Текста було багато, і він був складним. У міру просування статтею хлопцеві губи судомно стискались, вуха червоніли, а очі застилало вологою плівкою. Марк вважав, що готовий до чогось такого, проте помилявся. У статті йшлось про корейську гру, взяту з якогось чито присвяченого жахом сайту – чи то щомісячного коміксу, яка нібито давала змогу за допомогою ліфта потрапити до іншого світу. Умови були не такими, як описала Соня, проте подібними – з першого на четвертий, потім на другий, звідти на шостий, потім знову на другий, звідти на десятий. У статті також не знайшлось жодного слова про істоту, що може зайти до кабіни на п'ятому поверсі. Наприкінці автор розповідав, що паралельний світ майже не відрізнятиметься від звичайного. За винятком того, що світло не буде працювати, а єдине, що буде видно крізь вікна – невеликий червоний хрест у далині. Марк відкинув планшет. «Яка дурня!» – і прикусив губу. Він сам не розумів, чому це аж так його зачепило. Він думав, що Соня інакша. Вона привітала його із днем народження, першою заговорила, тож хлопець підсвідомо очікував на інакше ставлення до себе – Очікував, що вона ставитиметься до нього хоча б як до приятеля, а не як до ходячої енциклопедії, до якої можна підсісти під час контрольної чи попросити списати домашку. «Не роби їй домашніх завдань. Я доведу, що паралельні світи існують». Марк шморгнув носом і скреготнув зубами. Потім сповз під ковдру, накрився з головою та з гіркотою витиснув крізь зуби. «Я тебе ненавиджу». Не озирайся і мовчи. Розділ 15 Марк додав статтю до обраних і вискочив із дому раніше, ніж зазвичай, о 7.40, майже за годину до початку уроків Яна спробувала розпитати, куди він так рано, проте Марк лише відмахнувся Спустився до перетину з провулком хвильового, зупинився на перехресті і, склавши руки на грудях, став чекати Час від часу з його багатоповерхівки хтось виходив Хлопець скрадливо визирав за бетонного паркану навколо подвір'я обласного управління поліції. Проте щоразу то був хтось інший, не Соня. Марк прочекав до 8.20. А тоді, вирішивши, що дівчина не від чому подалася з дому раніше за нього, під побіг до школи. На перерві після першого уроку Марк попрямував до вестибюля, де висів розклад. Другим уроком у 8-му Б стояла геометрія – 214 кабінет. Ігноруючи схвильоване шепотіння, що шлейфом пливло за ним, куди б він не подався, хлопець вибіг на другий поверх і заходився тинятись туди-сюди коридором. Двері 214-го було напіврозчинено. Марк зупинився за кілька кроків і заглянув до кабінету. Біля другої парти середнього ряду зібралось кілька дівчат, які щось обговорювали, та соні серед них не було. Хлопець просто вбичив там усю перерву. До класу сходились сонені однокласники – Божко та лямчик, надимаючись від власної крутості, на якийсь час відігнали Марка до сходів. Але згодом хлопчак повернувся. О 9.25 продерчав дзвінок. За хвилину до кабінету прийшла вчителька. Сердито зиркнула на Марка, що самотньо стримів під вікном. Проте нічого не сказала та причинила за собою двері. Соні Марк так і не побачив. Він розчаровано підібгав губи. Схоже, з якоїсь причини дівчини не було в школі взагалі. Пізніше того дня Соня все ж прийшла. На великій перерві Марк берів до їдальні, щоб перекусити, і несподівано в галасливій юрмі старшокласників, які сунули коридором першого поверху, зауважив рудувато-каштанове, зібране в тугий хвіст волосся. «Соню!» Марк витягнув шию. Вона не почула його. Чи то пак вдала, що не почула, оскільки двоє десятикласниць, які стояли біля виходу до вестибюлю на 5 метрів, далі коридором озирнулись на Марків вигук. Хлопець пришвидшив крок і наздогнав дівчину. «Ти все вигадала?» Голос звучав ображено і грубо. Марк тоді страшенно озлостився, що дозволив себе так обманути. «Я знаю, звідки ти взяла історію про ліфт. Я знайшов її в інтернеті». Пауза. «Ого!» Марк застиг із роззявленим ротом. Соня повернулася обличчям, і на кілька секунд він не би оглухнув, витрішившись на неї, наче наздохлу рибину. Обидва її ока розпухли від синців. Праве запливло повністю. Здавалося, ніби під посинілі повіки запхали, розбухли від вологи горіх. Ліве – крихітний, бурштиновий кришталик, зацьковано виблискувало крізь щілину завбільшки із соняшникову насінину. «Що з тобою?» прошепотів Марк. Соня відвернула голову. «Хто це зробив?» Дівчина мовчала. Їх оминали старшокласники, кидали косі погляди, проте не втручались. «Ти... ти...» Він розгубився. Соня стояла до нього в півоберту, підсвідомо намагаючись заховати лице, та не йшла, не рухалась. У зів'ялих рисах застиг такий сум, що Маркові хотілося завити. «Соню, що з тобою сталося?» Хлопець зробив півкроку вперед. Він не мав наміру торкатись, погладити чи обійняти її, лише хотів наблизитись, зміркувавши, що їй не доведеться озиватись на повен голос, якщо стоятиме поряд, і тоді, можливо, вона розповість. Соня відсахнулась так різко, що збоку могло видатись, мов би Марк, що сили штовхнув її. Відчепись від мене!» – крикнула дівчина і заквапилась геть. Хлопець розгублено кліпав їй у слід. Соня зникла, розчинилась в натовпі, а Марк усе ще стояв, збентежено втупившись у невидиму точку за кілька кроків від себе, коли хтось грубо штурхонув його ліктем у спину. Хлопець відступив і водночас розвернувся. Повз нього простував морозович. Мордор! загорлав він ламким, гавкаючим голосом. Це ти її так, чи ти шукаєш нової жертви? Марк, не кліпаючи, витріщився на нього. «Не дивись на мене, чмошник, ботан занюханий!» Орест скорчив гримасу. «Я сказав, не дивись!»